ויאמרו, עלה, וייתן אדוני ביד המלך. ויאמר יהושפט, האן פה נביא לאדוני עוד, ונדרשה מעותו? ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, עוד איש אחד לדרוש את אדוני מעותו, ואניס נייטיב, כי לא יתנבא עלי טוב, כי אם רע. הוא בן ימלא? ויאמר יהושפט, אל יאמר המלך כן. ויקרא מלך ישראל אל סריס אחד, ויאמר, מהרה מחייהו בן ימלא. הוא מלך ישראל, ויהושפט מלך יהודה, יושבים איש על כסאו, מלובשים בגדים בגורן, פתח שער שומרון, וכל הנביאים מתנבאים לפניהם. ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל, ויאמר, כה אמר אדוני,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 והאכילו הוא לחם לחץ ומים לחץ, עד בואי ושלום. ויאמר מיכהו, אם שוב תשוב בשלום, לא דיבר אדוני בי. ויאמר, שמעו עמים כולם. על מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה, רמות גלעד. ויומר מלך ישראל אל יהושפט, התחפש ובוא במלחמה, ועתה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 וייצק דם המכה אל חיק הרחב. ויעבור הרינה במחנה כבוא השמש לאמור איש אל עירו ואיש אל ארצו. וימות המלך, ויבוא שומרון, ויקברו את המלך בשומרון. וישטוף את הרכב על בריכת שומרון. וילוקו הכלבים את דמו, והזונות רחצו. כדבר אדוני אשר דיבר. ויתר דברי אחאב, וכל אשר עשה, ובית השן אשר בנה, וכל הערים אשר בנה, הלו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב אחאב עם אבותיו, וימלוך אחזיהו בנו תחתיו. ביהושפט בן אסא, מלך על יהודה בשנת ארבע לאחאב מלך ישראל.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 עד כאן ספר מלכים א.